كلمتان حبيبتان قول Zahvalim Allah subhanahu wa ta'ala i nekaj salamat i salam na našeg poslanika. Allaho je sallallahu ta'ala a.s. a njegove časne ashaabe i sve one koji slijede pravi put odnosno slijede Kur'an i sunnet onako kako su razumijevale prve generacije sunnjega dana. Zahvalim Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima posebno na blagodati upute odnosno imana. Mi smo prošli put počeli govoriti o poglavlju o Rukhije, odnosno liječenju Kur'anom, Kur'anskim ajecima i doama, koje su utemeljene i podsvrđene u sunnetu poslanika Mohameda Salabava Riksera. Prošli smo odahidu 447. hadisa koji je naslovljen Rukhja sa bismilom i traženje zašite od Allaha. Othman ibn Ebl' Asha Tlaqafi radi Allahomu anhu se požalio Allahom Kusaniku sallallahu alaihi wa sallam na bolu koji je osjećao tijelu odpako je primio Islam. Allah Kusaniku alaihi wa sallatu wasallam je rekao stavi svoju ruku na mjesto gdje te boli i reci Bismillah tri puta i sedam puta proči Audu Billahi vakud retihi min šarima ajdu vauhada što u prijevodu znači utječim se Allah-u njim i njegovom snagom od zla onoga što me pogodilo i od onoga od čega stram Ovo je jedna doba ili koja je utemeljena u sunetu poslanika i se rad a koja se uči kada osjećamo neku bol odnosno kada imamo bolestniku. A naričito kada osjećamo neku bol na određenom mjestu, u tijelu, kao što je glava, stoma ili ruka i takvodre. Mi smo prošli put govorili o djelotvornosti Kur'ana, odnosno o djelotvornosti Dikra kad spominjemo lahvo ime, da to donosi svako dobro i svaki bereket blagoslov, a otklanja svako zlo. Zato se u ovoj dobi namodi da se tri puta treba reći bismillah, i će svoju desnu ruku, najbolju desnu, Na mjesto koji nas boli tri puta kažem bismillah, bismillah, bismillah, i sedam puta proučujemo ovu dobu. Traženje zaštite kod Allaha od šeitanskih do u namazu. Ovi na disi nam govore o isti'ade, istirada je u stvari traženje zaštite kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Postoje različite vrste isti'ade, odnosno traženja zaštitu. Što znači da kod Allaha, odnosno od Allaha, možemo tražiti zaštitu od svakog zla. Od svakog zla i svega onoga što nas uznemirava. O je govodi i sura Al-Ferat koja je objavljena povodom, kako se navodi, poslanikoga alaihi s-salatu s-salamog sihravanja, o tome smo govorili u prošlom predavanju glas je kur' a uluh ubi rabbi'l fenek reci, utječim se Allahu. Jel' utječim se Allahu od... gospodaru svitanja. Tražim zašto, pa gospodaru Tražim zašto, utječim se istorim. Znači, utječim se Allahu, gospodaru svitanja, od onoga što je stvoril. Ko proči ovu suru ili ovu dovu, Zaštiti čine svakog zla jer sve što postoji i sve što čini zlo u, u osnovi Allah i Lšanu Ustovjom. Znači sura Al-Ferat je u stvari traženje zaštite ili, ili traženje utočišta kod Allah i Lšanu Ustovjom. Ibn A'la prenosi da je Othman, Othman ibn Ibn A'as radijallahu anbu došao po saniku alaihi sallatu usl. To rekao. Allah uposlaniće, šeitan me odvraća od namaza i pravi mi pometnju prilikom učenja u namazu. Ovdje je prevedeno u Hadisu zbrku, ali nije primjerena riječ. Pravi mi pometnju u namazu. Pometa me. Kaže Allah uposlanića, kada se nam je rekao, to je šeitan koji se zove Hintzen. Kada ga osjetiš da traži zaštitu od Allaha protiv njega, I ključni na lijevu stranu tri puta. Tako sam i postupio, pa ga je Allah odmene udalio. Kako postupiti u namazu? Znači, o ovom hadisu se govori kako postupiti u stanju kada nas šetan ometa. Šetan nas stano ometa. Kad činimo bilo kakav hajde, kako dobro šetan nam smeta. Ako nas ne može odvratiti od dobra, makar će nam smetati. Pa tako i namazu kao najveći ibadet kao temelju i glavnom stugu naše vjere nakon šehadeta je li namaz je najvažnije djelo islama tako što nam namazu do, dolazi i smeta mi ga ne vidi niti ga čujemo ali njegovo djelovanje osjetimo kada nam misli odlete je li kada nam dolaze razne misli na namazu kada svodimo račune planiramo i tako dalje, to je svet šeitan. ona nam donosi to u namazu, podsjeća nas. Ona naše misle iz naše posvijesti stavlja nam na, ova, ispred nas, da da ih vidimo i da o njima razmišljamo. A ono zbog čega smo u namazu to zaboravimo, s... tala, da stojimo pred Allahom, da skrušeno učimo i razmišljamo onome što učimo, to sve zaboravimo. Tako da nama zobavimo, jer uglavnom šeitan uspjeva u tim, nakanama, da namaz obavimo sa vrlo malo skušenosti i razmišljanja o samo namazu ili Allah usmanovatana. E zato treba tražiti zaštitu od šeitana i o namazu tako što kada nam dođu takve misli ili nešto što nam odbraća misli od namaza mi ćemo proučiti ovu dubilu. Kazat ćemo ovu dubilu im. šeitana džimi pljucnuti tri puta na liju Zato što nam taj šeitan koji djelaju namazu na nas dolazi s neve strane. Tako, kaže, tako sam i postupio, bagaj Allah od mene Kad vam dođe, kad vam dođu takve misli koje nisu primjerene namazu ili koje nisu vezane za namaz, to tako postupite pa ćete se uvijediti, uvijedit se da je to djelotvorno učekovito. Ovdje, u ovom se navodi traženje zašite u namazu, a mimo namaza svakako preći. Kad god osjetimo šetanovo djelovanje na nas, da nas uznemirava i da nam smeta u dobru, trebamo zatražiti zašitu od, od šetana kod uzvišenog lanskog Hanlata. Tako i na dersu isto. Dok vidimo da nas šetan uznemirava, da nam odreća pažnju dersa I od onoga što trebamo slušati, trebamo zatrasti utečište, evno bilo uključiti. Liječenje fatigog onoga koga je ujelala zmija, ovi naredni hadisi nam govore o ruki protiv ovaj, opasnih ili protiv otrovnih životinja, kao što su zmija, kao što je akrep ili škopiju, nekdo mi i protiv nekih bolesti organskih na našem tijelu, kao što su čirevi jeli na kožoj, odnosno na, kožu, na tijelu. Kaže mu Sigr, hudrija Anu prenosi da su neki ashabi, alahoposanika, salallahu alijem sreleme, bili na put, prošli su pored nekog arapskog plemena i zatražili da ih ugoste Međutim, oni nisu ugosti. Upitali su ih, imali li među vama neko da uči rupju, jedan je vođu ujela zmija ili je bolestan. Jedan od shaba je rekao ima i krenuo je s njim. Poručio fatihu i moćo je odrabio. Dali su mu stado ovaca, ali on odbio da ih primi dok ne upita posanika sallallahu alayhi wa sallam. Očeo je Allahom posaniku alayhi sallallahu alayhi wa i spričao mu šta se desilo. Rekao je Allahom posanike, ništa mu nisam učio do fatihu. Posanik alayhi sallallahu alayhi se nasmio i rekao kako si znao da se njome liječi. Potom je rekao, uzmite ovce od njih i meni dodijeli jedan dio. Ovaj hadis prije svega jel, govori o liječaju Fatiha. Fatiha je posebno djelotvorna. Ona je srž Kur'ana. Fatiha je u biti dola. I njena djelotvornost je potvrđena i sunnetom poslanihade i salat v'salami praksom. Stoga je preporučeno u nekim hadisma se spominje sedam puta fatiha, jel da se uči kao rupja ili da se uči oboljelo, onaj koje boleste. Kao što vidimo iz ovoga hadisa, da je učinkovita i djelotvorna čak i protiv uvjeda jel da otrovnih životinja, kao što smijate. Neko će, neko od racionalista, odnosno mnogi od njih neće to priznati i kada će kako određene riječi mogu da eliminišu djel, djelovanje otrova, to je Allahov moć. Mi kao muhmini vijednik ne, ne sumnjamo u to, ne sumnjamo u djelotvornost, da kažemo nadnaravnu djelotvornost Kur'ana, kako može istirati zle duhove, džine, šeitanje, Kur'an. Allahova riječ je spuštena jeli, s nebesa, to je Allahov govor, وَنُنَزِّلُ مِنَدُ قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِمُؤْمِنِينَ Tome smo prošli put govorili. I u Kur'anu objavljujemo ono u čemu je lijek i milost ljudima. Kao što je lijek za dušu i uputa, Kur'an je lijek za tijelo. Samo treba da bi Kur'an djelovao na tijelo pozitivno i da bi liječio naše tijelo, moramo mi biti, prije svega moramo liječiti svoj duš Kur'an. Kur'an Kur mora biti u našem srcu, u našoj duši, I moramo vjerovati da je u Allah-u govor i u njegovu djelotvornost pa djelovati. Ovdje je pitanje u hadisu, to je da, da li je dozvoljeno uzimati naknadnu, na, naknad, odnosno novac ili metak za, ruke, za učenje jeli, ruke. Kažu Islam sklučenjaci da je dozvoljeno, veći je Islam sklučenjaka smatraju da je dozvoljeno uzimati naduknad za učenje ruke drugoj osobi, i kao dokaz između ostalog uzma i ovaj hadis, dok oko toga da li je dozvoljeno uzimati naknadu za podučavanje Koan, tu postoji malo jedno širi razileženje među samstvog učenjacima. Jedni dozvoljavaju da se uzima nadoknada, drugi opet to ne dozvoljavaju. Međutim u ovo pitanje neću ulaziti detaljno jer nije bilo naše teme. Oruki protiv otprova svih otprovnica. Otrov, Eswed je upitao, rekao, pitao se ona išao radi Allah manha, Oruki pa mi je rekla, Osanika Nisarat Vsram je ratrsala, dozvolio porodici jednog mensari da uče ruku protiv protiv svake životinje otprovnice. Kao što vidimo iz ovog prijetkodnog hadisa, jeli? da ovog čovjek ujela zmija, U nekim predavama se spominje da je to bio akra pili škorpion. Vidimo da je dozvoljeno učiti. Kažemo da djelotvornostu Kur'anim, ovaj to je Allahov govor i on je to je to je moguće odnosno lijepo je došlo s nebesa. I zašto je ne bih zašto ne bi al-minsao djelovanje otrova? Zmijsku ili bilo koji drugog otrova? O ruki protiv čirjeva na bokovima, Enesmir Marik radijalno Arnoj rekao o lavo busanika, ali i sada to se nam je dozvolio učenje ruke protiv uroka, otrova i čirjeva na bokovima. Ruke se može učiti, rekli smo, protiv svakej bolesti. Kao lijek za svaku bolest. Ovdje nije ograničeno samo je li, na čireve koji se nalaze na bokovima, nego na rane i čireme na, na svakom dijelu ljuskog tijela. Učenje ruke protiv ujeda škorpiona, kaže Jabir Adela Angla je rekao Alamu poslanik sallallahu alaihi -e wa sallam -er je bio zabranio ruke u, rukju, u ima širka i čiji je sad žaj nepoznat, to mi smo prošli put govorili, da to bio razlog zabrane, jer su Arabi prije islamno učili isto ruke. Imali su određene, da kažem, dove koji su učili, odnosno onome koga vojela zmija i škorpion ili koji je imao sit tako dalje, ali u njimovim rukjama bilo je i širka i nepoznatih riječi ko ni oni sami nisu znali, odnosno nisu znali njihovo značaj. Kaže, pa mu je došla poroda i sama Ridna Hazma je rekla Lalu poslanjiće, mi smo prije učili rukju, riječili bismo smo njome ujedno od škorpiona, a ti si je zabranili. Potom su mu poručili, Proučenik, kada je poslanika Lehi Salat Vesera, nam rekao nema ništa loše u tome. Ko od vas može da bude od koristi svom bratu neka to uradnije. Znači kada je poslanika Lehi Salat Veseram vidio da u njihovim rukjama, odnosno dolama, nema ništa spor nema širka i nema riječi koje su nepoznate ili nepoznatog značenja, odobrio je. I rekao, ko od vas može, neka bude od koristi svome vratu. To je da mu uči, uči Rukiju i da mu ponugne na taj napoč. Ebu Hureyre Anhu, je rekao, neki čovjek je došao Allahom poslanihu sallallahu alaihi sallam i rekao, Allahu poslani čekao. Kakve sam samo muke vidio od sinočnjeg ujeda škorpiona. Poslanih sallallahu alaihi sallam je rekao, da si rekao kada si zanočio, a'udu bi kelimat illa hitamati min šabri ma halat, Utečim s Allahov njegovim savršenim riječima. o zla koje je stvorio ne biti ništa naludilo. Ovaj hadis nam govori o preventivnom djelovanju. Preventivnom djelovanju je protiv svakog zla. Kao što je što može biti siher, može biti urok, može biti zlo, svega što je stvoreno. U što spadaju je životinje koji mogu nanijeti čovjeku štetu, kao što su životinje od rovnice. Zato je bolje preventivno djelovati. Postoje vikrov i dove koje je poslanika neki se nam redovno učio ujutru i uveće. Između osta je dova. Dova traženja ili zaštite bi... To je onaj sabahski i većen zik koji bi trebali preventivno učiti. Prije svega radi naše stalne veze sa Allahom s.w. radi hrani za našu dušu i radi zaštite, premeti zaštite u svakom zlaku. Sljedeći hadis nam govori u uroku. To je nešto slično jeli, ovim problemima, odnosno bolestima o kojima smo govorili u sihru, slično je i vezano je isto za uke. Hadis je naslovljen, urok je istina, kada se od onoga ko ima uročne oči zatraži da se okupa i saferi, dužen je to uraditi. Ibn Abbas anhu, prenosi da je poslanjih sallallahu alaihi wa sallam rekao, urok je istina, da išta može preteći sudbinu pretekao bi je urok. Zato kada se zatraži donoga onoga koji ima uročne oči da se saferi i okupa, dužno mu i to uraditi. Malo ćemo se zadržati kod, jel, kod ovoga hadisa i ovin Agir Isak koji govori u ruki i spomenuti da je urok istina. Svi mi znamo za uroki i na našim prostorima i to potvrđuju jeli, hadisi, poslanika ili srlata i e, islamski učenjata, doslovljava, su jesunatava, džemata potvrđuju da je urok istina, da postoji i da djeluje na čovjeka. E, oni kažu da je urok dio kadera, da je urok od kadera. To je kada se nekom je nešto desi kao posljedica uroka, da je to Allahva odredba, to je da se ništa ne dešava bez njegovog znanja o odredbi. Urok je dio Allahove zakonitosti. Kao što čovjek oboljeva od neki virusa, baktire, uzročnika, bolesti, tako može oboljeti od uroka. I to je dio Allahove zakonitosti, koji nama, koji nama nepozna, dosta je se Je se veže za svijet, ovaj da kažem za nešto što je abstraktno, nešto što je dugo za razliku od drugih uzročnika je li bolesti koje možemo utvrditi odlike. Mnogi mali akci djelovanja, uroka nepoznat. I sam slučajanci dali su neka objašnjenja a urok kao što kaže i hadis, spomenu su hadisima, on može biti uzrokom uzrokom mnogih bolesti. A može biti uzrok smrti da čovjek od urokka umri. Jer kaže koliko je ljudi urok ukopao. To jest bi uzrok njegovih smrti i koliko je stok zbog uroka u kazanu završio. To jest morao se preplatiti, morao se zaklatiti stok. Jednostavno urok je djelovao na tu stoku da su ovaj da su je E sad šta je tu urok? Ja sam uspio da pronađem jeli da je to znači da je to djelovanje čovjeka koji je za zavisšću. Zavisnost je, ovaj, odnosno urok je popraćen za I to je djelovanje čovjek koji negativne energije koji oslobodi jeli urokljeni pogin. Kad čovjek urokljenim pogin. koji je popraćen zavisšću, jeli kada gleda nešto neku blagodat ili, ili neku ljepotu oslobađa negativnu negativnu energiju iz sebe koja dijeluje negativno na onoga koga je eli urekao tako islam sa islamskih učenja se kaže da čovjek uma imati negativna energija a i u svakom bisaru postoji eli ovaj, ener, postoji energetsko polje koja, ako se poremeti, dolazi do bolesti, jer kaže da je bolest poremeća energetskog polja u čovjeku. A to je ta radnoteža između tih energija, pozitivnih i negativnih. Ako se ta radnoteža poremeti, dolazi do, dolazi do bolesti, različitih bolesti. Tako to objašnjavaju a, i medicinari, tako to objašnjavaju islamski ušenjaci. Mada je ovo polje dosta nepoznato, dosta neistraženo, I djelovanje uroka na čovjeka nije do kraja razotkriveno i obješnjeno. Ovako ga možemo shvatiti. Djelovanje te negativne energije koja se oslovlađa od čovjeka koji, koji, je, ovaj, koji je urokljiv, koji ima urokljive oči. A urok je povezan, neminovno povezan sa zavidnošću. E sad postoje preventivne mjere. preventivne mjere Ureći se može neka ljepota, neka dobrota, neka blagodana. Zato treba preventivno sakriti ljepote i dobrote ako se bojimo da mogu biti ovaj urečene. Kao što se navodi u jednom hadisu poslanika lej sratsan približita Buhari hadis sahihi, a to Aisha Albani kaže in jahil hawaiji bil kitmani, fa in kulli ni'matin mahsud. Kaže u ispunjavanju vaših potreba pomozite se skrivanjem istane, skrivanje blagodati. Jer svako ko posjeduje neku blagodat je prednet zavisni. Znači nemojte se hvaliti svojim blagodatima, posebno pred ljudima za koje se bojite da vam mogu zaditi. A pred ljudima za koje se ne bojite ili se sigurni, možete spominjati svoje blagodati koje imate. Blagodat pilop koje jeste, može dobiti lepota, uspjehe, znanje, može biti meta djeca i tako dalje. Može se spomenti ovaj wa'ala bi ni'mati rabbike fa hadith, a o blagodatima gospodara svoga ti kazu. A ako se bojite pred, spomnjati pred nekim ljudima jel' zbog zavisti njihove i uroklivog oka, onda ne morate spominjati. Molje sakriti. To je preventiva mera takoj posanika alejhis salat vesselam Amerika je da vidi to je predložio je njegovim bratima da njegovu ljepotu sakri da sakriju da ne bi bio predmet uroka da ga ne bi urekli sljedeći hadis govori isto u roku o, o ruhi protiv uroka pa kaže Aisha radela anha je rekla la posanika Primina lečivo da se leči im rupijom protiv uroka. Rupija protiv uroka. Isto, sljedeći hadis govori o tome, je Džabir ibn Abdullah radijallahu rekao, Allahu poslaniku i kaleh salatun selam je dozvolio <coughs> Hamzinoj porodici da se leči rupijom od miskog otrova. Poslanik kaleh salatun selam je upitao: esmu u mejsu u šerku? Zašto su djeca moga vrata mršala? Da im šta ne fali?" Rekla je ne, jedino su šetljivi na urok. Rekao je kruči im pa sam pa sam mu proučila, pa je rekao učim im rukiju. Ovaj hadis nam otkriva šta sve u ruke, šta sve urok može prouzročiti. Može prouzročiti je slabost, fizičku slabost, malaksus, može prouzročiti psihičku slabost, slabost pamćenja. Sve to može biti ovaj, ovaj mogu biti posljedice uroka. I vidimo da je Poslani Kalehi Salatu Raslana preporučio rukju. Znamo ruke šta se uči, može to rekli smo, može to biti Fatiha, mogu biti određeni Kur'anski ajati, može biti Kulhu Allah felek nas, ajtu kusi. Mogu biti dove koje je Poslani Kalehi Salatu Raslana preventivno učio, koji se mogu učiti djeci, kao što je dogaj. Ujidu kum bi kelimat ilan ta'amati, min kulli še'i pa'an i muhalme, min kulli ajmin lame tražim zaštiti ili štitima sa lahovim savršenim riječima od svakog šeitana i od svake hame spomenje se kao svaka životnja koja može nauditi ili od tronica i od svakog uropljivog oka. Ovo je su preventivne mjera, odnosno preventivna dova posebno za djecu jer djeca su manje zaštićena do odraslih I ona su najčešće jeli, objekat uroka ili predmet uroka. E šta treba raditi, šta treba delovati, kako treba delovati, o e, tome nam govori sljedeći hadis o ruke od uroka, pa kaže, umu selemara delala, anah poslaniko, a nehi svi lat vrsa nam supruga rekla, a lao poslanik a nehi svi nam je rekao za jednu robinju koja pa je bila u kući umu seleme, nakon što je vidio žutilo na njenom ulicu, to je slabosti ona je urečena pa joj preučite rukiju. To je stanje kada je slat nam znao, bio siguran u to. I zato je preporučio učenje. Urečenje je od uroka je kako djelovati. Uh, Ovih hadisima se spomeni da ako znamo, ako znamo ko nam je, po našoj ureka utražićemo od njega, kao što se navedeno u hadiskoj ismi. Spomenu. tražit ćemo od da se okupa i da se saperi i da se s tom vodom mi okupamo i saperi. E sad će neko kazati kakve ima logike u tom. Sve što je došlo od poslanika, ima logike, ima smisla. Možda je nama nepoznata, ali ima zašto. Jer sam proto-otrop, zmijski, proto pravi src sami zmije. Od njenog zla. Zato kažu sam skručenjac i ovaj primjer, od zla onoga zavljenika, od njegove vode kojom se sapravo, od njegovog otrova riječimo, se, riječimo taj otrok koji je E to je objašnjenje. Kažem, može se on umiti, može saprati svoje ruke, ili dio tijela i da se to vodom operemo, pa čak i da se napi te vode. Međutim, ako ne znamo, ko nas je urekao, a imamo sa tome uroka, onda ćemo učiti rupiju oči čemu Kur'an sebi Elonovoj ko, ovaj koje tureče i a večer uki smo govorio šta se sve uči. Rukja zemljinom prašnom Aisha nam delna Ana prenosi da belahu posanije kad je se radvaš nam kada bi neki čovjek kad bi se neki čovjek požalio na bol ili bi imao šer ili rado uradio svojim prstom ovako pa je Sufjan je ostavio svoj prst na zemlju Pa bi ga podigao i rekao Bismillahi turbetu ardina bi rikati badina lijušfa bihi saqimuna bi idni rabbina. ime Allaha prašina naše zemlje sa kluvačkom jednog od nas kako bi ozdravio naš bolesnik sa Allahom. Ibne Bišejbe rekao lijušfa saqimuna liječi našeg bolesnika a Zuhair je rekao lijušfa saqimuna da izliječi našeg bolesnika. Ovo samo neke elementi različitosti u različnih predeljama. I ovo je način znači da stavimo pljuvačku na prs, dotaknem zemlju i tako jeli, da učimo, odnosno činimo ruke onome za koga mislimo da je bolestveno su, da je, je urečeno. Prenosi haura, čerka, hakima i suremija na dijela je čula vahu posanika i sratosera, ko u, tu, dođe u neko mjesto i rekne Eudh bi kelimat ilah itamati mišerli mahalet, to je dova koju su malo prezpomenuli, ovo je dova koju treba čisto učiti. Osim kada ulazite na mjesta gdje je ovaj, skoncentrano zlo, napijat se kroz čašije neke, gdje, gdje je puno ljudi, gdje svakakvi ljudi ima treba ove dovi učiti. Eudh bi kelimat ilah itamati mišerli sa lagom njegovim savršenim riječima, zla koje stvojimo. Kaže, ništa mu neće moći naškoditi sve dok ne natusti to mjesto. Jer to je, kod traži zaštitu kod Allaha, odnosno kod Allaha, ništa mu ne može naujiti. Samo je pitanje njegovog uvjeđenja, odnosno njegovog vjekina. Učenje Ruki je članovima porodcije kada se razboli. A Iša radijalallahu anha rekla, kada bi se neko od nas razbolio Allahu poslanih sallallahu alayhi wa sallam, potreo bi ga svojom desnicom i rekao, odebi bil bas rabbi na našim srpskog gospodalom to jest allahom se obraćamo ukloni bolest izleči ti si onaj koji leči jedino ti lečiš i nakon tvoga lečenja bolest se potpuno otklanja to je to to je ovo akida ovo je akida Kada učimo ovu dovu da vjerujemo ono što učinimo. Učin. Da smo ubijeđeni da je Allah svemođa. Ljudi, nažalost, zbog slabosti svoje vire imana, uzdaju se lijekove. Misli da lijekovi donose izlječenje. Ne. Lijekovi su samo sredstva i uzroci koje Allah stvorio. A izlječenje, odnosno otklanjanje bolesti, daje Allah suhannam. S takvim ubijeđenjem. Zato su mnogi, je li, istinski vjeriticimo meni treče se samo do svojom sopstvenom do sa obećanjem je kino samo se laho plače čovjek što u njegovu moć da je svemoćan i da može odkloniti sve svaku bolest pa je ono najtežih bolesti kada se posadnika nestala tu se nam razbolio iz nemoga, mogao uzela sam njegovu ruku kako bi mu radila ono što je on uradio takvim situacijama, Ten kaže Jaisha, istrgnuo je svoju ruku iz moje i rekao, nije htio da mu da muči ruku. Allaho, mojo, prosti mi i učini da budem se najuzvišenijim prijateljem. Allaho, makfili vajž'ani me arrafi til Jer je znao da, da mu svoj dolazi. Kaže, pogledala sam i vidjela da je već preselio. To je bio kraj života poslanika, saloblava mislije. A još jedan del lana prenosi da je poslanik kada je silat grsom riječio ovom rukom, "Rabbenasi, bi'atikeshifa, ulaj shifa la kayashifahu illa ente." Kaže ukloni neugodnost, to jest bol iz gospodara ljudi. U tvojoj ruci je, samo ti možeš bolest isplatiti. Ova je do iztok značenja koje je prije. I zadnji Izadni hadisov poglavlje o ruki je naslovenja rukija je dozvoljena samo ako nema širkana. Kao što je započeto sa sličnim hadisom i završava se poglavlje da se istakne ono što je najvažnije. Da u ruki, kada se uči doba kada se traži izlječenje zaštita kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da, da u takvim domama ne smije biti ni malo širkana. Da se moli, da se vjeruje u moć nekih ljudi, pobožnih svetaca, umrli, džina, šetana tako dalje. Zašto? Zato što što ljudi vrlo često radi i traže pomoć u takve, to je širka. Avuf ibn Malik, ješi džaj i radijallahu, je rekao, smo se rukjama u džahelijetu, pa smo upitali poslanih, kada je se rad poslana, lao poslaniće, šta misliš o tome? Rekao je, pokažite mi vaše ruke, da vi ni šta učite. One su dozvoljene samo ako u njima nema širka. I ovim hadisom smo završili poglavlja ruke, a molim Allah SWT da nam podali korisno znanje, da nas sačuva svakom zlaku i da nas učusi na pravu rutu.